Till mina legionärer. Denna bok innehåller berättelsen om min ungdom, från 19 till 34 års ålder, med dess känslor, tro, tankar, död samt dess misstag. Cornelius kodrerar nu: Legionen föredrar att stå enad även om den väljer fel väg. Om legionen hamnar i helvetet, ska den fortfarande stå enad. Efter en framgångsrik ärövring av helvetet, återvänder vi segerrikt. Det spelar ingen roll om vi vinner, förlorar eller offrar våra liv. Huvudsaken är att vi gör det tillsammans som en enhet av gen. Cornelius Kodria nu. Jag hälsar dem som marscherar mot den stora legionära segen. Cornelius Z. Kodria nu, 1938, förord. Det har gått sju år sedan den första svenska upplagan av till mina legionärer publicerades. Då var det få som visste vem Cornelius Kodria nu var. Idag känner de flesta patrioter till Cornelius nu, Även om de inte nödvändigtvis har läst boken så förknippas hans namn med närmast gränslös offervilja för den nationalistiska saken. Cornelius Codrianus intåg i det svenska motståndets medvetande kan ses som ett exempel på framgångsrik folkbildning. Det är ingen slump att en av 1900-talets största europeiska martyrer i princip är okänd för allmänheten. Samma öde delas av många andra, och har inte deras existens kunnat förtygas har historieförfalskarna sett till att fabulera ihop något väldigt ofördelaktigt om dem. Segararen skriver historien. Böcker som till mina legionärer är ett bidrag, om en litet, till en framtida objektiv historiebeskrivning av det omvälvande 1900-talet. Till mina legionärer lämnar sällan någon läsare oberörd. Corneliu Precis som Adolf Hitler och många andra folkligt nationalistiska föregångsmän, började i stort sett med två tomma händer, och efterlämnade de storslagna resultat vi idag förknippar med dem. I båda fall kraftfulla motståndsrörelser och i Hitlers fall en verklig folkstat, vilket i grund och botten beror på kombinationen av vilja, kunskap, järnhård övertygelse och en intelligent strategi. Kodrianus rörelse var en mycket bred rörelse. Här samsades allt från professorer till kroppsarbetare, förenade för ett syfte långt större än de själva. Hängivenheten var så stor att de inte slutade kämpa ens när de fängslades. I ett fall påbörjade de en hungerstrejk. Parollen var, frihet eller döden. Till mina legionärer är i första hand en historisk bok, men som även skänker oss visdom och inspiration för mötet med vår samtid. Legionärrörelsen var innovativ och nyskapande till den grad att legionärfenomenet blev ett begrepp bland de som ville förklara dess framgångar. Legionärsenotten var en sådan nyskapande innovation som bidrog till att legionärrörelsen klarade många av de svårigheter den ställdes inför. Legionärsenotten bestod av män över 50 som levt ett rättfärdigt liv och visat stor tro på legionens framtid, och skulle sammankallas när deras råd var nödvändiga. Senators titeln var den högsta ära som en legionär kunde eftersträva. Cornelius Codrea nu förstod att ingen man är större än själva saken han kämpar för. Legionära handelsbataljonen är en annan sådan innovation som särskiljer legionen från många andra nationalistiska rörelser. Bataljonen drev bland annat restauranger och verkstäder och skänkte en stor del av inkomsterna från detta till diverse välgörande ändamål. På så sätt skapades en ekonomisk infrastruktur som gjorde ett värdefullt socialt arbete bland de mest utsatta delarna av det rumänska folket, av vilka många var offer för kosmopoliternas utsugning. Vän av ordning ställer sig frågan, kan legionärrörelsens bedrifter återupprepas i Sverige? Kan vi svenska patrioter fyllas av samma offervilja och hängivenhet som Cornelius Codrianu och hans legionärer? Svaret är att självfallet kan vi det. Men vi måste visa samma kärlek till allt svenskt som Kodria nu visade till allt remäst. Vi måste bejaka de svenska sederna och kulturen, vilka för det mesta har sitt ursprung på landsbygden. Vi måste leva svenskt. När man älskar sitt ursprung värnar man sin framtid. Hos Kodria nu finns inte ett spår av pacifism. Som student, som agitator, i fängelset, överallt är Kodria nu principfast, både i ord och i handling. Men han är inte fras radikal. bakom Kodrianus ord ligger tyngden av hundratusentals legionärer. I en tid när många av västerlandets män har pacificerats till oigenkännlighet är Kodrianus okulighet ett föredöme. Oräknaliga gånger var legionen uträknad, förbjuden, eller förtalad. Varje gång återuppstod de som fågelfenix ur askan, starkare och hårdare än innan. Kodrianus föredöme och omtanke om sina legionärer sporrade dem till att hämta nya krafter i de mörkaste stunder. I fängelset fick han frågan om han sådär till man ångrade sitt vägval, svaret var rätt framt, nej, vi ångrar ingenting. Även om vi har fallutspelat det ingen roll, bakom oss står tiotusentals likasinnade.